Gjëllë vëzat dhe falëndërim Absolutit akon zotit ton Ati falemi dhe ndihmi kërkojmë Salavatët të mirat e zotit Përshëndetjet mëshira e zotit Në bëjë pengamberin ton Sallallahu aleyhi sellem Të zxedurin e njërzimit Pasajnë bëjë shok të ti Besnik në bëjë familjen e ti të ndërshme Në bëjë gratë të ti të pastrët Tave të gjithë besimtarët Të cilë të ndjekin rrugën e ti Me të mirat dhirën e ditën e fundit, të kësaj bote. Të Do të vazhdojmë me lejin e Zotit xhelle xhalaluhu në serinë dhe ciklin tona e xerratave tona mbi jehkrimet e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për fshirë dhe disa prej grave të tij alayhis salatu wassalam dhe kemi ngel atje tek Aisha dhe rasti i Aisha radhiyallahu anha dëformëndom se ojsi aish, rasti i Ajshës është më specifik dhe më i veçantë për shkak se Zoti O xhallahu e morr një pjesë të jetës së saj dhe e vendosi në Kur'an, andaj kjo ka veçurinë e vet dhe dallimin e vet. Andaj për këtë arsye neve kemi vendosë që të zgjerohemi apo të zvarritemi pak më ngadal tek rasti i Ajshës për shkak dobive të shumta dhe përmendëm në çdo ligjë rasë qëllimin ukush këtu çë të rrofem histori dhe të tregojmë trëgimt çka ka ndodhur mirë po qëllimi është që të ndalemi me meditim dhe të nxjerrim mësime për jetën tona nga jetët e tyre të cilat i kanë jetuar në shoqërim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për mandum serrofimi e Ajshës O shtronditës o i dëmshëm, është, është lënduos, e ka lënduar fillimisht pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, më dhe kanthan dietarët nuk është lënduar ndonjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më shumë se në rastin e Ajshës ka së shpreqën deri te si pejgamber deri te si burr, është prej familja e tij e kësaj më radh. Ës lëndu Ajsha vet, radiallahu anha, është lëndu baba Isa ibn Bekri, është lëndu nana e saj Umur Ruman, janë lëndu muslimanat e devotshëm, janë janë janë lëndu sahabët për shkak se është lëndu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe ka prek zemrat e tyre. Ky rast ka prek zemrat E tërë dhe ka qenë në ras që cuës dheri sa Zotë Ion jo Gjellegjelë u e zbret një pjesë të ajeteve që të shëronë këtë problem, të shëronjës këtë shpifje dhe të, të dalim para përgjëcis, të dalim para drejcis atat të cilët e triluan, po edhe atat të cilët ranë pre e trilimit. Andaj neve i treguam dobit nga rofimi ajshës. E sot neve do t'i qasmi me lejnë e Zoti Gjeli Gjelalu Rëfimi të njët Por se nga një kanë tjetër Da nga kanë di Zoti Gjeli Gjelalu Dhe para se me vazhdu me Kur'an Se si Allahu e ka të regu Si Allahu ju ka qaski në gjarë Kjo shumë në nësi Para kësoj neve du t'a bojmë një dalim Të se si ne kanë bëhë djetartë Cili e dalimi Kër e fletë Zoti një pun Dhe njeri e rëfen Shikotani Aisha vete ka ka du që i kanë dodhë Dhe të ka kalzu Kështu kështu më ka ndohë Dhe aditin sa i Bukhari Dhe muslimante kanë përjetu Dhe Sicilje ka pas kondin e vetë rofimit Dhe të përjetimit në gjarjes Mirë po Qka e shëshëron ajshën kër kalzon E shëshëron loti E shëshëron dhimbja E shëshëron njërzoria Qka e shëshëron për ingamberi Se selim kër e përjeton këtë rast E shëshëron dhimbja E shëqron burrija e ti E shëqron e, ndo njëher pak kujdesi për njerëzve E shëqron mozdija e fakteve A në i qka thonë të pingamberi sallallalli sallem Pyste Usamën, pyste Alijun E vetë ke shëqrusën e ajshës A ke pa di qka që tukaduk të dyshim Që do më donë se s'kish fakte Unë ngritë mimë bertha kushpom një monë Uqunja, po të një mojë, uqunë tjetëri, tha, së në një monë, së në vratat, njëri ju në ekshë të më radhë, prope nga mëri se zëllim, sa do që e rëfejnë rastin, mundohet me zidë problemin ngejlet mërenda, njërzores, njëri është prapë. Sahabot e tjerë, disa i dhëshin një Rasullallah, mëse qaj kokën shka folin njërzit, ajo gruja jo të ndërshme, diku që i tha, që si aliju radhjallahu hanë, tha ja Mosumirë të ashti me këtë punë Goro ka pëllot martoni tjetër Vërësish prej Në ketë këto mbulon me qka Me njërzore Insanësht Zdi qka me bo Andoj Ka përfshijet prej lotit Përfshijet emosjoni Përfshijet dhembja Dhe ketë kjo zymti Qka i ka pëllot muslimanet Zdishin me dalë për i problemit Nuk dishin me dalë për i problemit Ma dje mërini kulmi ha? Kulmi mërini Maja dhembjes Kur i tha pejgamberit se sele majshës, O Aisha, ja mos ka shku mënia për gjuna. Sa është edhe, sa është edhe më shumë kjo? Mos ka shku mënia me bot po gjuna. Sa është edhe më shumë? Shumë është edhe më shumë. Lë vetëm xherën veten tona aty. Dhe vetëm xherën veten tona aty. Dy ne puna, dy ne puna për bashkordën tande të të çarkullojnë si kësi, si lloj marzina dhe si lloj fiale të cilat e çnoin derën e një ënjë familjeje. Allah, për më e kuptua, çysh i vjen Allahu kur e shpjegon, do të më ditë një çysh i vjen njëri kur e shpjegon. Pra njëri e shpjegon me lot, me dhimbje, me me donjëherë ekzagjeron, donjëherë pakson këtë, këtë ndodhin të që ndodhin tek njeriu. Allahu çuqe trajton. Allahu te Allahu s'ka lot. Ai është i madh, xhellal xhellal. Allahu, për çishtë sivet e Zotit xhellavala është se ai është uh, i madhi i cili nuk përshkruhet me dhimbje. Pra Allahu nuk ndjen dhimbje. Allahu nuk ndjen dhimbje. Allahu nuk i luton senet, nuk luton Zoti i on. Është i pasur se loti është noksalloq. Loti është noksalloq. Allahu është i pasur prej noksalloçeve. Pra e palla të nderuara Vezër që Zoti ku e trajton në punë, çuçi e trajton pa lot, pa dhimbje dhe tjera nga lart. Çfarë do të thon nga lart? Kur je poshtë s'e shkrerit. Apo përshemë, kur je më kurien tok nuk e shkrerit. Kër jemë o lartë, shemë o shumë Allah u gjeve piku e të rajtën rastin Për shtatë këtë qijëjve Për jaharë qitë vetë Dhe shtoj aksaj sa i di krejt E di para se me pasan i bni seluli Se ka me than E din se aisha kështu ka me ragu E din se për nga më samë kështu ka me pritë këtë pun Dhe kreti din zotë i unë gjellolla E ka të shkruaj tërë para se me ndod Pro tani zotë i unë gjellolla Kër e të rajtën në rastin Osh Dhe si Allah drejton qërtime, trepta për muslimalët Dhe se të kanë nga bu në trajtimin e meseles Kanë nga bu se si ju kanë qas rëfimit ajshës Andaj zotë i unë gjellu ala kure trajton Pra të ndërrua dhe se kjo neve në duhet shumë Sepse të aninë, Kur'an, kur Allah e zgjidh problemin Qështë e zgjidh, a i drurët dikujt A i tutët dikujt, hajtë më stjathojnë a këtina Jo ja. Andaj Allahu në ayet në surën Shams, çka tha? Wa la ykhafu aqbaha. Zoti i ngjëll jlalalu kur e bën i vendin. Si tu të pasojave. Ka, si tu të pasojave. Dhe kta e ka vërtet Zoti. Andaj pejgamberi Sallallahu alajhissalam por shkak të pasojës, masi kërkoi me ekzekutimin një e njëri tha leje. Pse? Pasoja e ranqe. Pasoja që ran me me në konflikt dy fise muslimane. Andaj, zotë i unë gjellonë dhe kure trajton e trajton pa dhimbje E trajton prejasoj se si është dasht E si e kini bo E tani ju tregoj une që si duhet me qenë ligjë për trajtimin e E kësaj pike dhemsh me kur diku ish goditit moralin e tina E që për kitazim me ket goditje u godit edhe vet për ingamberia për ingamberis e selle Pse u godit, andaj të ashe i khul islamu të imi e Ma zenet, au ma bagat Zë u gju në vijin këtë Kur së kanë amorale Ndë një gruja pengamberit Qafir ku kanë Gruja nuhit Gruja lutit Ama amorale jo Sepse me majtë pengamberi amorale I bje që pengamberia ti smerë kuptim Se amoralitetin kejtë shumtojnë Kejtë shumtojnë të kejtë A punë e besimit mës besimit Foni vonit nuk e shef këtë qëshëria të keqe Abo nuk e kish grujen Jo muslimane Lut, lut e kish grujen jo muslimane Por kjo nuk ishte defekt Pengamberisë të ti Abo me pas grujen zina qar Kjo defekt i mad E ibnise Luli Kuda është ti me gjujt me ajshë Në pengamberinë e për e mësram Andaj fillu njërzit me mëndu Qka mos, qka mos Andaj thë ajshë rrë djelada Fe khadu, khadu Kanë zhytë muabete, muabete Pse? Paramendoj, ka shku me nja Qishka mundësi pëngamberi me pas kësi gruje E Allah u intervenoj Aje, aje mërë me e shpigu këtë rast Andaj të ndërrua dhe zërë Filëmisht të adim se zotë i unë gjellole kur i qasët një pune Ska atë i emocion Andaj të da shofëmi se sa me qortime Pritë të kiras nga anë a zotë i gjelle Gjelle gjelle luhu Të ndërrua dhe zërë Thodë Allah u gjelle gjelle në surë nërë Kusht do me e përqel me Kur'an Apo me mushaf Që tjetë ma ofër kuptimi të ajetëve Apo me telefon si do qoft është ajeti i një mbëdhjet I surës e nër Surja 24 në Kur'an Derit e kë ajeti 20 Këllohu gjellohala Këtë këtë faqe të Kur'anit Dë surës nërja ka kushtu ajshës Ajshës e ka kushtu Anoja Abdullah ibn Abasi Radhi Allahu anhum Pak para se me dek ajshë Qëka i tha Qëka i tha I këshim pas tësa konflikte të muawia Ati e kemi përmen Disa detalet vogla Qëka i tha Aishës radiallahu anha tha, Oj Aishë Allahut ka kushtu ajetë Musliman të i bajnë i badet Allahut Korani është i badet Musliman të i bajnë i badet Allahut Të taledzu ty një gjarë Por ty e një gjarë Pas tërti a jote A dhe dëndërua lezer surja nur e shpjegon dhe e zbërdhen qëka ndodhi me rastin e aishës dhe se si duhet muslimanët po përsërit një njarje si ta morin këtë kët, uh, trajtim dhe si ti qasën gjërave Thala u gjelluale në Kur'an In në ledhine gja u bil ifki osbetum minkum La tahsebu hu sharral lëkum bel hua khajrul lëkum li kulli mri im minhum me ktesebe min el ithm Walle dhita walla kibarahu minnum lehu adhabun adhim Kështë ajeti një mbëdhjet i surës nur Shikot e ndërua lezer Surëja në të cilën flitet për aishën është surja në të cilën Emban e em më në kjo surja, surja drites, nurit Pra, këtu ka alametës atë neve, tani nuk Nuk do të them shumë shumë detaje nga sa do ti qasemi Zoti si e trajtoi këtë punë. Si e zbërthaj. Qyçit qoi qy, i qortoi muslimanat në në këtë rast. Sot Allahu xhelalul Qur'an. Ata të cilat ardhn me ifk. Ifk do të thënë atën për kthime me shpifje, me iftira ekstremale. Ka vënë dietarët ifk është reina mairond është rejna me eron Kanë dhën njësa djetar Ifk është rejna me paramendim Proko njëri dhe njërë Ren në kuptimin e, Jo me paramendim Plan të ma Qa ty për qa ty e ban Ndërsa Ifk të cilin e ka përmend Allah për ajshëm Kanë, kanë dhën djetarët rejna me eron Dhe rejna e paramendume Po pa me plan o bo O planifiku që tu e gjuina Që tu e rokmi Këtaja rritna E allohu tha Ata të cilët e prudën që këtë ifkin Tha janë osbe të minkum Janë një grup pijuve Shkjo zoti ju në gjelluarë Subhanallah shkëtute, i ladhim Tha shkëtu të zoti s'ka e mociër Nuk ka allohu gjelluarë Në mitha njëse pelojnë avadha se Ha, mështë t'ja u prejkë në nëndjenja Osbe të minkum pijuve Osbe, komentatorët Mufesirët atësët kanë zëpërthi kur anin Kanë ndonë e osme Gjusisht përdorët për grup Ca këtu me njerëzish Mirë për po përdorët Shpesh herë për grupët banditet E së atë janë Banditet Në kuptimin të mafijës Të krimit Andaj i dhojnë ajsabe Asabet Pra grupët e së të mobilizohen për me Bevoj një fesat Andaj dhe Allahu jelloval Ata të cilët e prunën Renën e paramendume Mësë aroni kete paramendume Për a i shën radi Allahu anha Ata janë një grup mafioze Benda juve Benda juve E neve të ndërua lezer Qa për në atat Allahu qëllua këtu? Qa për ju thotë musliman dhe fillimisht? Për ju thotë fillimisht Kur dëni me e trajtu këtë problem Mësë dini Kushtë në e boni Cili shërbim tashë në eshtini neve Armikën mrejna Ja Minkum Minkum Majna e keni E kusha e majna Kanë thonë komentator Koka Abdullah ibn Ubej ibn Seluli Dhe grupa e ti Osve E minkum Pi juve Kanë thonë Pi juve pi për jashtë munafikat Sa da të jam me juve pi për jashtë Dhe pi juve disa muslimatën të cilët e morën Dhe nuk e ja traj, ja trajtun që shduhet Pi tëre Hasan ibn Uthebit Poeti pëngamberi së sëllëm Pëtërë djali tezës e bubekrit Ha? Mustah ibn Uthethe Pëtërë Motra E një grujes tjetërt pëngamberi së sëllëm Dhe jo ishte Himne të bintu gjash Të dash me një mru Motra në vetë Mrejena atë jenë familje Të janë ngrite pozitën Ra prejek sajna A dojtë ndërrua lezër Allahu gjellëvala Tani si qasët I lenë krejt detalët tjera Lotët që ka nd Zot i u jelo këto i bën pjesë normale, ata që ka e kanë prur shtëpin janë piuvë. Ana të ndërorë Allahut, të mësohemi kur dojmë të zgjidhim problemet. Kush ato na e bën këtë? Keni pa, ne vetë gjithmonë kur kemi vështirësi, kush pse e bën? Na po e bën. Ose edhe ti. Sepse fjala e Zotit minkum oj gojja e ran për sahabët. Apo apo mundi me paramendoj kur ajeti zbrat, dhe ata janë mësuar me kët ligjërim dhe me kët porremë. Minë kumë Ha, është mirë kërë thoje minë kumë për kajrë Qishtë ta në surën Eli Imran Kuntum kajra ume, Kuntum Ju ishtë u meti mëj mirë I nxerë për njëzimin Kjo ke komod Kjo ke komod Abo ta është minë kumë për keq E allohu Qishtë lavdron edhe të qërton Qërton rapt Për ju e dikush, për i mrena Shkori për i mrena dikush ati obo sherri E kushoj për më lena, dikush të të kushoj për më lena Lej e kushoj me emre, me me emre Këtës duhet, Allahus ka përmen asë një emre në Kur'an Asë një emre Po, hajsh e përmen e emre, sa jo njëri Po, Zajibukhari tha Dhe atë e kishtë e trillu i bni seluli Njëri së nduron e thot e emre Ama Allahus nuk intereson e emre Nuk intereson e emre Allahus gjelon e të retuzon Regullimi qështjes A regulohet qështja Të than, ka arpi marë si Në kançuneve ata e këta jo jo jo. Allahu u zhëll nuk i çoset punë kështu. Dhe kemi përmend në neve të luftës Uhudit vjet. Ku da e humbën luftën e Uhudit. Allahu zvitja e te Sura Ali Imran. Eto e të jetë luftën e Uhudit. Dhe gjithashtu Allahu e trajton pa emocione. Çka ka Allahu emocione? Çka tha Allahu ja pse hubët? A tha Khalidin e keni pasht fort karship. Normala më hub kur e ki karshi Khalid bin Walid. Raadha jë çto? Ustaz jë çto? Pse më thonë A tha e kini pas ju karsi Ebu Sufjanin Korgja u shtarak i madhësht Pështiren me mujtë ata A tha që shtu E kini me e bëgjehel Nuk ki përmeni Allah u kështu Tha Allah u gjelën surën Eli Imran Ju e kini bo këta vet Ha Bima kese vet e i dikum Qëka ka punu Duart e juve A ju thabem sa më rinit qëtës nuk najtat Kusja u bonit është Ku shehoni ja tash, e boni pejgamberi, sa e boni sahabja i cili nuk e ngoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu nuk i çaset sendeve me servilosje. Hajt, hajt ma sju ju sahabës, bëmijë për men. Ta përmendën Zoti Angelola. Ajo përmendi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam rason e Zejnebës, wa takhshanaasa. Allahu haqku an taksha. Kur e, ta e martoi pejgamberi me Zejnebë, dha ti pitutësh njerëzve. Mos ju tut Allahu është me hak me ju tut. Shkata Allahu Angelola ndryshe. Andaj Se ndi i parë që neve e mësojmë Nga trajtimi zotit të rasit të ajshet Cili është Të mësojmë i të ndërruar dhe zër Me lip përgjëtsin të vetja E diku është të të potë Qysh me ditë be vetëm Në ketë rasë të ndërruar dhe zër Kër Allah hu i tha minkum E qysh minkum A ketë sahabot? A jo ketë sahabot Jo ketë sahabot Kishtë të bitën e do heshnin Do uh, mendonin mirë Qysh kaon nga e jube lënsari Do çka? Thoishin se di na. Na? Ja? Allahu qet okay, këto i trajtojn Kur'an, edhe këto se di, se di valla. Allahu Allah, po folë po se di. Kjo po folët po se di nuk e ndihmon rasti. Ea? Ja? Elë elë më shuka e keqja. Se di valla, po folët. E Allahu u jela çka tha, minkum qet ve albarti shoqërisës. Andaj të ndërua Allazër. Allahu u jela kur e drejdhni punë, çka çuçi e drejtç. Ta bart ty për sipër. Andaj, shka përmirësim të ikë përgjëtsijes E thanë përshemull na Kini përshemull na Kini përshemull sa njës përshemull Kërejt maja e ti e gajlës është me thanë Un e jo Po edhe ti be në kofës jo Kjo se sës punën Kini përshemull Un e veshë Ej, pastrom një muë e Unë si jam fajtor Qe, ti si fajtor A u sës puna? Vë nuk u sës puna Prapë bara përme po Prapë bara përme po Andaj të nderua dhe Të mësomi me e marë për gjëtsien Të mësomi me thonë A mos kam gabu për unë e dikun Unë e dikun Nëse ne e kemi, e kemi pak edhe siklet Këta se kur themi une për unën e tjetri Apo Apo është ka dha hoxha Ti Po ti ama Gjdo njani për vetën e vetë A dojtë ndërrua dhe zërë Fjale a zonë di gjellëva dhe në Kur'an A ta të cilët e prun E prun trillimin Janë një grup pijuve Pijuve E kushë janë këto pjuhve Me në pason neve pjuhve Po kjo e dhe për neve vlenë të ndërua lezë Nësa, Në kjo e me matë në mirë se sahabë Hati në pjuhet e dhe dhe dhe, dhe pjuve Në ashtëpe që ashë në mornë në mbi neve Kure kshilojmë dikana E kure pse, pse spodhez më kshila Pse spodhez kshila A di mëse nuk kshila Sepse ata të partë Kure kanë kshilu e Të parin shaj ka sinu vetën A ja uka Thonë kshilon tjerëve Amma vetën e ka posë përshullim Në kur e këshilojna dikan e përjashtojna vetën Edhe nëse dojna me përfshinë E përfshinë anë kështu në kuptimin general Po, po, insani e na këtë gabojna Kur folmi për vetën Insani be gabojnë insani A kur folmi për tjetërin Ja konkretizojna, qeko e ki bo E pësës ja konkretizojna vetës A da e tha Allah u gjillu ala In në ledhine gje u bil e fki Shpifje tri luar A osbe Minku, pi uve jan E dyta të, të ndërua dhe zërë që Allah u gjelë gjelalu E nëzirë në pah Në këtë ajet In në ledhine gje u bil ifki usbe të minkum Cile ashtë Shiko, une do të mundohem me i shkurtu e dobit Nga se djetarët kanë zirë në këta ajet të shumë dobit Ndërsa ka djetarët Këtë pjesë të ajshës kanë shkurt libra Libra Trajtimi i amoralitetin e një shëshri Libra të shkruar nga anë djetarë Preja sot që e ganë zirë djetarët, këtu është çka? Se, padarësisht pozitës, namit. Pra, paramendoni tash pengamber, a ishe qike bubekri. Pra, ishe në këto shtyllat muslimanve. Kushe shtyllat muslimanve në atë ko? Qka tha Aliju radhi Allahu al? Qka tha e buurera? E kena ditë të ukon gjallë se bubekri a ja ma i mirë se ketë. Gjallë të ukonë. Si kemi bëmë, se kemi bo muhabet se Ebu Bekrija ma i mirë Pra ata kete kanë ditë se Ebu Bekrija ma i mirë E qika e vetë, normal që ma i mirë Atha pe nga me sanë, kur e vetë në kanë e do ma shumë, tha Aisha Atha që shtu, e mirë Pe nga meri, Aisha e Bu Bekri Këto po gjuhën, këto po gjuhën Po akuzohën E na, qka, qka loë po thot me këta Sa do që të mërim pozita Në këtë të kështë, hajle të provoje mune të mëthoje Hajdi gjosh koksom, ma... e kemi dhënë ato burrit të sokakit. Le të më thojë mu, le të më thojë mu. Po pse ti jam më i madh se pejgamberi s.a.w.? Më tha, "Keni bërë di gjosh? Po çka kam faluam nëse ti ia ja kilon vetes me me me ofendo? Të, të ndërua edhe se sidoni më e kuptu këta, dietar kanon veç hek pejgamberin pi rastit nxjerrreni në teatr." Apo nxjerrreni në teatr. Për shembull, pe me pala mendojnë se di kan bim musliman ve kan akuzo. nde Cili është reagimi i on i parë? E po, si tjesht, te që shto, e ban punën me t'akuzue. E pse t'ashtë pofollë, në përpejmë samë që shtu, përse o pingamberi, selam? Po, të ndëruadhe, dhe shka përdu me dhonë, këta ti hek në mentalitetet, sënë ma ban muë, ta ban, en in në ledhine gjë, u bilifki, ata sëtë e prunën, rejnën e tri lume, paramendim, këndër kujna? Këndër pingamberi, sëllë Allahu a.s. s Njerit më të madh ftyrtokës, më dashur ftyrtokës, Allahu ata e ka ngrit tiçka tani ibn Qaym el-Juzije mbi Gibrilin dhe mbi Mikailin dhe mbi Kitme Laçet. Mir, po ç'ap i ndodh? Po ja akuzoi gruajën. Gruajën. Gruajën beçare. Çe vetëm beçaresh e ka pas. Nga familja më e pasë, andaj ka ardhur në transmetimin e Ibn Ishaqit se Ebu Bekri si diku kër është pyt Në këta e shkoqitën përshkaksësishtë E sa i Bukari Ka arte im në isha këti një prej Historianëve të muslimanëve E kan pyt e Bu Bekri në ketë nëzat Ti qa po thua Ti qa po thua Qa ka thonë e Bu Bekri? Ka thonë, Wallahi, në gjahiljet Besna kan akuzu qështu Në gjahiljet Sëta kan akuzu me zino E kan ditë që në e të pastor Zbojmë që i si pun Ka thonë Subhanallah në islam Pra unë në gj Atash në islam ka mejt me më akuzu Ka shka full Ma shumë shka full Andaj të ndërrua dhe zër In në ledin e gje u bila efki osme të minkum Mafiozët të bajnë Ja kanë bëhë Muhammejti s.a.s. Ja kanë bëhë njërë dhe matë mirë Të cëdët i ka zirë Allah Pengambert e Zodhi Gjelle Gjelalu I abajnë dhe akuzot Dhe ka libra orientalisat të ndërrua dhe zër Kanë shkujt libra Se pengambert i s.a.s. e ka martu rejën e vetë Liber ki qkrujt me Mohamedi e ka mërtu rejën e vetë Dhe e shpjegum se Se zejdi ka qini njërë Se gjali Mohamedi Se kon gjali Mohamedi Se gjaki ti Dhe e ka pos një gruja Ndapi saj Allah e ka mërtu Mohamedi Se sellem Për me qfuqizu Birësimin Dhe adoptimin U dëruhum I la e vëihim Thyrni me babalart e vetë Qka i ka? Thyrni me zejrim në haritë Thujt Përka që e babës vetë Që kanë shkrujt orientjalistat Qa kanë shkujt? Libra Kanë shkujt Libra Mohamedi martohet me nusën e gjallit vet E dikush vjen këtu nga thot Hajt le të provoj, dikush muhe le të më dhoje Po ti se kuptor realitetin Ti nuk e kuptor realitetin Se qka do me dhanë ti me pas pozit Se ki pozitin A dojtë ndërrua dhe zër Fjala Zotit In në ledhin e gjao bil ifki Osbe Minkum Pijuve Edhe pse ki pozit Allahu së provon Edhe me së provon matran Cila së provon marran E t'akuzun ndër. ndërë Allah vë nëjruat ndërët tona dhe familjet tona dhe velat të ton Por është e randë të ndërruat lezër Si dushme e përjetu sa është randë Hin lëkur, hin pak lëkur Qësho një për nga mberi se selle Sa randë bëjkar Unë jam për nga mberë për më thot t'i kush e kam gruim lëvire Abdoj për një i për një selur E që ka thonë, kure ka po Ka thonë që kjo kush e, a isha, kjo kush e, sa fan Ka thënë ka gjujtë me Moabed Shpoton pa e bo atë punë Shka e banë buri me grujë Hasha wa kella I madhështë Allahu me E përlype Nga mellis e zëllë me Me kësijërë A dojtë ndërua dhe zër Im në ledhine gje Ubil ifki A usbetu minkum I janë një grup pe juve Argumenton se e para Ti këthejemi vetës Jo kushna e bani E kushna e gjujti Vete këna bo Vete këna bo Edhe e dyta Pozita e madhe Nuk të privonë Dhe nuk të ban të tyje Atë freskir Kur kusënë në prejkë Prejkin dhe ku ma sëran Por të i du është kujna Mjukëthije Zotit të në subhanehu Vë të ala Pas e ka në të nëllohu gjellohu në vazhdim të ajetit La tahsebu hu Sharrallekum Bel Hua khairullekum A kjo është të dija zotit gjellohu gjellohu Aisha po kam Për nga mërës e sëlle Për e ndron Qasin me gryin e vet Dhe që për sija e mirë Kaq Hicma shumë U mërzit shumë E bubekli Thotë aisha këti dalë shpirti Pit kështit nëse këmba unë e di shka Shpirti këti dalë Mirë për shka tha Allah u gjelë Shikot që shkët që të dëdhën trajtim zotit edhe i robit Tha Allah u gjelë Mëse mendoni shërë për juve Kjo është bile Kajrë për juve Bile o kajrë për juve Qysho kajrë kanë diskutu Djetarë që shtë kajrë Ro pra, Allahu qet çka ndodhte mos e marrni por shar. Mos e marrni por shar, por marrni por xair. E cishme morr kta por xair. Kan thën dietar. Mos e marrni por shar, ses do të arrihet ajo të cilën ata e paramenduan me arrit prej shpifjes. Por nuk do të njolloset pejgamberi, nuk do të njolloset Aisha, do të mbetet i pastër ana janibi i pejgamberit s.a.w dhe kjo do të shndërrohet në një xair. Një një energji pozitive për muslimarën të ardhme Cila është energjia pozitive E para Kajrë Se u zbulu ibn Seluli Më shumë se sa ka qenë i zbulu Ha A tërët e set a ju kishfol Qishu kishfol A e ka bo a se ka bo E ka bo a se ka, ka, ka, ka, ka bo Mi për nuk thoi të po Që më sta mërë e pasaj barën për siper Kër Allah u zbritja jetë ata më nuk i besonin atina kurkush kur u kam shikuan ata tre musliman të të tholen, se sot folën ata më e pau se ke çka e gjujti në celulari është e kot dhe u shtu binja muslimanëve se pimëna ka shartmal di ku është atu bë. e fillu mu preventiva e dyta fillu njerzit tani mi ruit më shumë gjuhët be po tash më thon di ku është a ka bë apo as janë ndodhe zbriten na jetën U të të shimë pasaj mos posbita jetëve Ta përmenë të jemi në të e kipo Qish ka përmenë e dhe lajbë një abasi Për surën të ube Të si me ka qujtë surja e thadhiha Surja e turprimi dhe këritjes Ka dha në vallahi Kanë menu sa abët Se emër me mbë emër kam i kërit zoti Gjellivala për gjunat dhe gabimet që i kanë bë Andaj kajri Cili është fillu njësë më mler Ka dhalë më së shloni gjun Se ko ka rëzikë këpun Kanë thënë djetarët Dull pah Se për nga meri se selle më është i pastor Dhe kjo shumë e madhe Kjo shumë e madhe Dull për nga më është i pastor Dhe se aj Nuk është i ndyt familin e ti E katër ta Dull e pastor ajsha radiallahu anha Dull e pastor ajsha radiallahu anha Dhe prej dobiët e se ti kanë bërmen Djetarët bel hua Kajru lekom Kajru lekom Kanë thënë djetarët Prai tani, por kjo ishte rasti i par i ujetit pa përgatit. Tani do t'jeni më të përgatit. Khairun lekum. A është kjo khair? Allahu me cindra dobi ka nxitëtar nga fjala Zoti bel, hu e Zotit Xhejelalualla, bel huwa khair. Kjo është khair. A, ku e paqet khair Mus muslimante u u u bloku, çfarë bë? Allahu tha bel huwa khair. Eti është khairi. Pra asaj që më ndihitor është khair sepse tani ju më dini si më u ballafaçu dhe se si më i dal karshi një shpifjeje. Ha? A dini me dal tash Tash po Andoj kjo ishte Meremetim Dhe Një goditje e fort E zemra dhe Nefseve të saharëve që Tani Kjo mësë përsërit Nadej Allahu dhe tashofi Më avon një dhët Kor më mësë me përsërit këtë pun Kor Shiko Shërtimi Iran I, i zoti gjelle Gjelle fi ula Pasaj tha Allahu gjellu ala Li kulli mriin Min hum më këteseve min e l'ithm Pasaj tha Allahu gjellu ala Gjënjani për e prej tëre Do ket të ketë Hisën Të cënën e ka fitu nga gjunahe Kjo është drecësia Allahu gjelëve tha Gjënjani cili ka fol Pitë madhit Dertë të maj vogli, që a kanë fol Tha do të amarin Për shipër dhe për dhëtinen Për gjëtsis Për atë që ka e kanë fitu Dhe kjo e forcon minkun për gjëtsin Së një hikë për gjëtsis Një po dikush, sot vala i hikë për gjithësijës Sot i hikë logarijës Sot dikush qashtu e bampunën Si i një seluli Kur logarisën e kanë morë? Ka vdekë pa morë logari E thamë Mështë të mës përsërit me rëfimi Të rëfimi qka të të të goja isha Mistahi, Djalitezes Hasani dhe Hemne Bintu Gjash Katalot kam gjiki kanë morë I një seluli pështoj Pështoj, kjo është një loj Allegorie pështoj Pështoj pikë sa Por në akhirat A të të ndëruar dhe zër Munë është më i pëshu sot I pëshu im nëjëzër Wallahi munë më i pëshu shumë sendeve Nëndaj tha për nga beri së sellem Inë në kumë le të ëtune i lej Va të khtësumune i lej Ju vini të une dhe Khasmoni të une Mi ka zoni khasmi të juve Dhe gjdo njani fol me të vetëm Ka thonë dikush di me fol ma shumë zë tjetëri Ka thonë nëse ja kam ba dikuit Ja ku mor hakin Përsh Se në khiret e pagun me zjarë Ja, jo, një botë diveta hasmovën Një një zdy me folë Zdy, zdy me kadu që shkjo e jemi ja Zdy me kadu A ne Allahu gjelëve shkrujti Zbriti në surën Bakara A jetin më gjati cilin ndër, nuk ndërprejet një faqe A jeti borgjit Dhe a jeti i këthimi të borgjëve Trashikimime dhe pasurive Tha Allahu gjelëve gjelëve u feinkane se fihën E nëse është mendjelet zdy me folë A ma ko hak I takon trashikimia Thalët të ashkruja i shka di. Një bëti kush, hajë si ki zdi. Po zdi, po ki shka di, këtët mi amon hakinat tina. A dojë thadha u gjelloha likulli mri in, min hum, ma këteseb, min e l'ethn. Ha, zhënjani do ta paguan atat shka e ka bo prej gjunahit. E të ndërrua dhe dhe duhet më umësu mentaliteti jonë dhe shpirti jonë, që kur ta thojnë në një fjallë, kur ta bojnë në një vejpërë, Kur ta kemi një një qëndrim, një pozicion Dhe pasaj delgabim Ha? Mëzbam i kishe Dhe që ish kur gjo së ndodhe Së kanë ndodhë gjithë kur gjo Kanë ndodhë diqka Ti këtu e banë të zoti Allahu tha Likulli mri im minhum Kejt, qëka kanë fol Kanë me përgjyq Para mendo një të ndërru e lezer Allahu u gjillu ala I ka thamë për nga mërësam Godit të talët kam gjik Kanë Mistahim A di ku shumë mistahim Se, e, e përmenda, shpesë mistahin Po, dikujt për i doko, se A dikujt shumë mistahin Aj, për të cilin, ka thonë allohu Baj, qka dushës, se të konë fal Qka i tha ajshja Unë mu mistahit, nanës mistahit Kolejo tha, ta i se mistah U shkatroft mistahit Por djallin e vetë, qka i tha ajshja Bi se ma kulti Tha, sa këtë që ajtë të fol, ajtë di përka një të fol Dhe përka një të fol Tha, për jë të fol për, për njëri që ka mor E ti se Allah ju ka dhe në bedrive Bani që ka do, do një se e u kun fal Me gjithë këta të ndërrua lezë Më betër ka prezentu Allah ju ka dhe në bani që ka do një se e u fali Pe nga meri se më gjithë moni ka privilegju njështë të bedrit O në në khattabi Kër ka posë problemi, ka ti njështë të bedrit Pse? Ato so, janë njështë dhe se të Allah ju gjithë Nuk e ka përsërit të në gjarje Me gjithë këta A i këtë përgjithsis? Nuk e i kët Jo ja, të ndruaj, Azem. Ti munesh këtu në këtë donjë, s'ka problem. Po sa hapet se kishin me kët gale. Se kishin kët gale. Kam u thënë, "Ajë, hemne, a di kush u ka?" A di kush u ka? E ka pasur se motrën e vet gruhet pe nga mevesë Azem. Kam u thënë, "Ha, për ha dorë si ka gruje, çe ki gruje Azem, motrën tëme e ki gruje, falma apo?" Jo. Do ta mirish për gjithësinë të senën. E keba, andet ndërrua dhe zërën fjala Zotit Gjellë Gjellë Luhu, li kulli mri im minhum më kteseve min el ithm Zdo njani për të do të paguan Edhe të ndëshkohet për ata shka një ka ba Kjo argumenton se njëri ju duhet të mësohet Dhe të dorzohet për a përgjithsive të veta Jo të viktimizohet Jo të viktimizohet Por shemullat, gjithmon, jelajmi rrethana E kemi gjithmon një fajtor kujdestar Edhe një fajtor i kujdestar Por shemull, dësht Do shtojm njëtë baba, nana, kishëm ganimus, mi ka çel udh. Rrethana, s'po ka mundsi. Kto janë fajtorit, kujdestar. Gjithmonë kur neve, për shembull, e dim se do të më bëj diçka, e kena çelat i hazër veç xhujina. Allahu thajë, jo, mësoni dhe edukoni. Kjo përkraitë ndëru Allahu. Pita më i madh do të më i vogël, të mësohemi më përgjithësi. Çfarë ti ku je? Ç'ti vet përgjithësia, çka se ki? Po përgjithësi çka? شكا يكيه طالب الله جل جلاله والذي تولى كبره منهم له أذاب عظيم طالب الله جل جلاله اي اي تلي تولى تولى اشت برا يفعل اس ولي ولي دمال ان آفر جث من شكا يلي اشت آفر تولى برا اي A ju kon of, mas ofërtit gjunaj Aje ka shpik gjunaj Aje është pra shoki gjunaj Qa je ka bo? Kanë thonë komendatorit i mëni Abbas an, Ka dhe në wahua Ibn Selul Dhe është Abdullah i mëni Ubej i mëni Seluli Aj te wella Që të më dhejnë aj te wella Te wella i thëjnë arabët Kur dikush tëtë të bjema një mbunë Ene e te wellel emër Une e marë përsi për punër Dhe pra aje ka marë përsi punë Une be, une Mirë po këta e ka pasë dheri sa nuk jap logari. Kër ka artë e puna logarisë, ka thënë unë e jo. Kërë ka artë e puna logarisë, ka thënë unë e jo. Bjerë, bjerë, bjerë, më fundë përët. Aja ka thënë, te welle kibëra hu. Dhe, dhe Allah, kibëra hu. Ka thënë djetarë, kibëra hu, se gjunoja konë shumë i madhë. Gjunoja konë shumë i madhë. Kërë e ka përmendë Allah, ata që ka janë kam gjikosë, e ka përmendë ithëm. Ithmi pak ma i vogël se kjo të cilën e ka po Ibn Selulli Sepse a i cili e trilon, e shpik O ma i mas a i cili, a e ban për naiviteti Mistahin në form naive ka fol Bile ka pos familje, a ishen E bubekri jakon, mistahin okon gjalli tesës e bubekri Jakon familje ma a ishen, ka fol, Hasan i ka fol Mirë pa Allah u këtërës që jau që ujti, Ithmi, gjuna, pak ma i vogël E shumë i malë, pak ma i vogël Nërsa ibni selulit, si shëquit i Allahu, këjë bërahu, këjë bëni të madhën, këjë bëni të madhën Tha Allahu Gjelluala, lehu adhebun adhim Këj do të këtë një dënim të madhë, shumë të madhë E pëse këj në njësë kam orë dënim, e përmendëm, tri arsyje Bë, Në fakt, di arsyje, disa ka mënë, të di arsyje, të janë e, arsyje E para, ka dhënë se aj, ka ditë në manipulu A ne kanë von komentatorë që kanë sa i Buhari kanë ja stushil hadith, kanë ja stushil hadith e e ka e ka trillun kuptimin e kontekstin e a mos ka ndodhur diçka këtu. I pari kë ka thon, a ma ka thon, a mos ka ndodhur. Dhe është ka thon, jo zina kur gjao, nëse u ka thon 100 vetave, u boku po she, kjo po dihet mo. Apo nëse i thuti, nëse i thuti 100 vetave. A keni përse këtë mohabet ti pari u thon, a keni përse të mohabet 100 vetave. Shkupja marr dash. E kush e dhaj pari, si djetash Mish ku mi dhona ti të parit A e dipe kur un vete? unë vete, thotët unë e vesh dhveta Unë e vesh dhveta Unë shka thash unë Akini A ma kjo pi pë akini, pi ku ka ardh, pi këti i pari A ne kjene jesë të ushjil hadith Kjo kështu ka pështu Do kanë dhënë djetarve Kanë dhënë sepse aji Ka shenë për e azirën se të Allahus ka dhash me pastruhe A ndëja kalon Azapin për nakhirët Shumë e shkesh me talan azapin për nakhirat A da i sura munafikun Allahu u gjelë e ka të reguhe Se disa prej njerëzve kanë than Prej munafikave Je kulune fi enfusihim Kanë than vete, vete. Limala ju adhibun Allahu Bima ne kul Tës përna donon Allah Shas përthojna Allahu përthojnë të Kur'an Kushe thot që takina me dënu Kësë përna donon Kanë full vetë në me zveti Kanë than vete Ska than Allahu u gjelë Has buhum Gjehennem Bo dhe kanë gjenemi Ata pëse se din që kanë gjenemi Shë kanë kujtë, a, për gjenemi Se në ashtë a shdo, së besojnë atje Për gjenemi, e kipa diku ishdo A, për gjenemi le manqaf Si me shkuaj në dasëm atje E në hotel A, për gjenemi le manqaf A këtu në kujtova që këtu dikun Për gjenemi, ati që edhe me do në gjenemi Po njës duke di që edhe me do në gjenemi Për nga meri se selim ka kojtë në të ditë për që ti gjenemi ka dhënë o Allah të ti mbrona pëtije. Musë më shtinë gjenak, e gjenemi ashtë një madhë. Andaj a i cili e murë më të madhën, tha Allahu Gjellë Gjellë hu, këna me e dënu ashëpër. Ranë, adhimë. Epse nuk u dënju në dënjo, përshkak që Allahu Gjellë Gjellë hu, mosta, mosta pastronë. Pasaj tha Allahu Gjellë Gjellë hu në ajetin, dëmbëdhjet të surës e nur, leula, idhëse mi e të muhu, ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين. Kjo është ajeti dyt, Allah i dytë që Allahu i qaset kësaj ngjarjeje, rrëfimit tronditës dhe lëndues të ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Loula, qandjetarët e halla. E pse? Të Allahu, e pse? Sigo sigo çkanis. E pse be ju muslimanë Kure nitët njërja Kure nitët Pse nuk me ndut Besimtar burra dhe besimtar gra Për vetën e vetë khajr Pse nuk me ndu qështu ha? Apo, thadho E pse Po pëjtë zotë i unë gjellë gjellë Ua le u la Le u la Do më dhonë Hella, e ti Pse se pritë qështu Për e pritë me tjetërën Andaj këtu shumo sharanoshesh me çuçi prit lajmin. Ës vendimtare për për tjetrën. Çish i çasimi neve? Për shembull, çish i çasimi ne Zotit? Çfarë do madhon për neve Zoti xhel xelalu? Çfarë do madhon për neve ka thënë Muhamedi s.a.s.l. Çfarë madhona ka thënë i plak i urt, ka thënë ai urçi, si. mira mengu, mira mengu. Si ti çasimi çshtubën e sam? Na, nuk e kenat pejgamber. Si çasimi mira mengu, apo që i thëboni se zel, mira Muhamedi, edhe edhe Muhamedi mira mengu, ka do fjalë mira ai. Shka janë këtë fjallë, së për halë Allah I dëgjohem njerëzit Shkrujnë komente Anje dhe hajkallon fjallë turta Jo, a që në nënë ka thonë Mohamed i Sezelle Balafacimi dhe Dalje karshie e Tina është dy, dy rëzice Fit një e zemrës Dhe me, me, me, me neve, i u për në gjenem me përfundue A na i neve, qështë i qasmi Qështë i qasmi, qështë i qasmi Qështë i qasmi, qështë i qasmi Qështë i qasmi, qështë i qasmi e pse ju kërë e dëgjuat njëre dëgjën e të si të kish imunitet imani që ban ka në transmitim në ibnis haqit se e jube dhe nësari ju radhi Allahu al njëni pishokët për nga beris e sellem e ka than konkretish fjarën që që, që ka zbri zotë gjële -gjële -gjële -gjële që ka than Ka thonë, subhaneke, imadhi jo Allah, hadhe buhtenun adhim. Ka thonë, kjo shpifi e madhe. I ka thonë, gryëzvet, a e këshevoti? Ka thonë, jo vallahi. Gryëzvet, e buhe jubë edhe nësari ka thonë, tja, e këshevot që këtë punë? Sigur që përja akuzun e ashën, ka thonë, jo vallahi. Ka thonë, e po ashën maj mirë se ti? O, ti se paske bo, apo, ti se këshe bo E, po, a isha ma e mirë se ti Ka dhote dhe pengamësa ma e mirë se one E që ishbunët me, me kënë kjo e vërtet A ndërë, që ka tha Allahu Gjelal Leula, e pse ju kërën nëtët mua betin Pse nuk e pritet ndryshë Për e pritet me ketë pritet E, e, ishte e njërë që shë e pritet Tha Allahu Gjelaluhu Dhanën lë muëminune O elëmuëminatu Bi enfusihim khajra E pse nuk me nduat ju për vetën khajr Djetarë, ka ndonë djetarë pëse e ka qëjtë për vetër Pse e ka qëjtë për vetër Dë tefsire ka në ardhë Tefsiri par Se muqminuni Muqmin A i cili e besimtarë për një me Ka të adhe muslimane e besimtarë Muqmin është a i cili Muqminin tjetër E njën si vetja Ka ndonë qysh me kuptu këta Ka ndonë si e juve e nësari, nësari ju A e bajune? Jo, po pingame sa mama i pasërse une Tyre gruja e kështë e bo Jo, pa e shama e mirë se ti Kjo e më fusikon Abo, ajo është i imi edhe unë jam i tina Abo Dhe dyta kanë thënë djetarët Me bo krahasime Me bo krahasime Aja banë besimtari që ta Aja banë muslimani që ta, jo Po se ka bo asaj Se ka bo asaj Asaj jo se ka bo Dhe se sa fuan I nëllë më attale sulemi Ka që njëri mal Dhe që sa abijin dërshëm Kër i tha E nga meri se sellem O sa fanë, kështu përfollet për ti Shka ta sa fani Subhara Allah Pashë Allah i tha shpatull të grujës Së kumë pa kur Për Allah i tha zdi qish do këtë shpatull e grujës Së kumë pa grujë e kur Qish ka unë, zdi qish do këtë trup i grujës Shpatull të shkumë pa E ku ule me pasbo këtë pun Subhara Allah Mi poskish argumente Ishtë në zati madhë temperatur e lartë E Allah u gjellë vale ju qasë Jash të emocioni, thë leula, idhësemi të muhu, dhënë në lëmëminu, në lëmëminetu, bi emfusihim kajra. A dhe të nërua dhe zë mësimi parë, mësimi ajetin e dy që allopën e, e ofronë neve, qëshmi u qasë këtëre probleme cilë është, kur të nishë, qëshmi e ditë e ka banë, bon, se ka banë, shumë letë bevdo, e banë ban ti, jo se bajë, a ma vjenë janë i thëtë, po unë se bajë, a ma aje banë. E po që kjo është e i tani isim, se për ndrygjën, s'ka ndrygjën E ki bëti kështë atë po, valla, unë e se baj, alhamdoj la, unë e di, burnin bur, të e me e di A ma aj, valla, që fa njëri, ha ja? E po që që të u konë problemi, që që të u konë problemi, që alloh për po, dhe të leula i dhësemi të muhu Pse ju kërënitët se banët krasim me vetën? Krasoj me valla shumë letë e ki Unë e se baj, valla, grëjme se banë Pse be baj ka grëja ti? Ha? pak, këtu ves pak duhet me kalu e vala aje ban e mo ajo marë kohë i tjetër këtu shërimi, këtu për fundon shërimi për me artë shërimi duhet me artë prapë me dhanë jo jo, ka dhanë asën se bajë vala, asaj se ban që të regullohën punë të ndërrua lezatë anë dhe Allahu gjellë gjellaluhu lawla idhë se miqë të muhu dhanën lë muëminune wal muëminatu bi enfusihim khajra ka dhanë autori librit Fidilali lë Koran ka dhanë Allahu gjelluar në këtë konteksti ka ofruar dy drejve ne do, do të kalojmë në tefsire të tefsire që të jetë më më më me ngjyra që të kuptohet më mirë njëri prej dietatorëve të llojit muslimanëve autori një tefsiri të lartë dhe bashkohor dhe praktik ka thënë Allahu për shërimin e problemeve i ka ofruar dy mundsi e para baltina e para e brendshme dhe e dyta e jashtme Ka thonë saj përket brendë shmës hapi parë dhe lillatë që i parë është Dhanë në lë muëminu në Dhe uëllë muëminatu Me mendu Pimrejna Kur dush me shëru një punë, qysh, e ma Una e baj për Pimrejna Una e baj, se baj Atara, asaj se baj, kjo është hapi parë Pasaj tha Allahu gjeli gjelalu hu Wa kalu Hë dhe ifkum Mubim Epse nuk thatë Jo, kjo është trillim Shpi, fje, qart ha? Se e ke po kërë nëzirë vetën Në lëkur a, Kjo e rana kana E po të përbedi që që ka përjetu aisha Mere për veti pak, mere, pak për, mere, mere për gryën tane Mere për qëkën tane Mere për mëtrën tane Mere për, për nanën, për tezën, për hanën Që që i tha për inga meri se selim Ati njeriut kër i tha jera sula dha Lemd bëj zino Më lejo zinojën A përret pak A A pranën të me të botikush me motrën? Tha jo, me qikën njo, me nanën njo, me tezën njo, me halën njo. Ta pa edhe njerëzit s'kanë qëfë me abatë që shto me këto, me gratë e veta. A ndaj të në rruda shumë, shumë let i zidhë, islami këto ponë, qëtë në vetë i njëherë. A ndaj të Allah u gjelua, pse nuk thatë, hë dhe ifkun më vinë, a dhe të mësohemi kërë ndimë trillime, kërë dëgjojmë shpifje, të themi Ama unë e kambe i në ati këtëti, së qëndronë o vdo, nuk qëndronë së muslimane nuk e banë këtë punë, nuk e banë këtë punë, që Aliju radhijallahu anë, kër ishte në luft me Muawiju, për leshje, je kështë e zonë ujin, fa bjena një ujë se musliman të ditë pëllë të jemi, a të thënë jo, Aliju që i di ushtore mërë ujin, e ju thënë disa për muslimanve të Aliju, grupësve të thë, e tashë musju jepë ujë, thë jo, a me boni, soja. Tha, jep, ju, Jepi huj A me të ndërrua lezer Ta mornë me regull Kër dëgjojmë Po shdo kanë Hadha ifk Që kjo është shpeft Që kjo është shpeft Kjo nuk shëndron Pasaj tha Allahu Gjelle Gjelaluhu Dhe ka thanë Autori Libri Fiderialit Kuran Se ky, kjo është hapi dyt I jashtë Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu Lewla E tani është kjo Hapi dyt Me kemi dyt E pse Lewla gje u aleji Bi erbaati Shuhede E këshin haru muslimant këtë regull Pi për mërzies Pi për zymties Që kujtar e kërkuj Qështë zhjithet kjo pun Thala u Gjelle Gjelalu E pse nuk i solon Katër dëshmitar Qështë zhjithet kjo problem <coughs> Që ratë këtë krizën E mendimit për vetin të kajr Kriza e dyt Regulli e dyt Që <coughs> janë katër dëshmitar Kus e ka pa? Kur kus e ka pa? Katër dëshmitarë duhet Kallon shenjë këllë islamu të imië Katër dëshmitarë të devotëshëm Adilim të drejtë Të cëtë kanë dëshmu dhe betonë në Zotin Se kanë pa të zhvejshur që, që, që qështë bashkinin Mezgrujes dhe burit Qështu duhet me dëshmu, katër veta E këto si ishin katër veta, ahish kur kus si ishin Realisht kur kus duhet dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Nga se ishte punën a E allohë tha, leula, e pse nuk i prunën Katër dëshmitar Kënë i po shumë shpesh dhe njerë Si i dhe të punën për me realizu një, një problem U shte lejt Kushe ka thonë, takoje A e ki thonë, si ki thonë Vesh me shpif, po thonën valla Kënë i po të kush, po thonën vlazninja E dhe më sani, kushe ka thonë, vlazninja Zbitë, zbitët, numëri, zbitët Kënë vlazninja për do të ky Ja, Sëpëse së diqish me folë ndryshe A dhe tha, le ulla katër dëshmitarë duhet të ndërua dhe zëtë Se punë handeri, punë morali, punë familje, shëntot Familja prishët, uh, prishët nini, nini, nini, nini, nini, hirarkia lartë E donë allahu gjelle, gjelle fi ulla Tha allahu gjelle, allahu fe illem jetu bi shuhedai Fe ula i ka indë allahi humul këthibun Dhe kanë thanë djetarë, subhanë allahi ladhim Presiziteti i zoti gjelle gjelalu është shumë i lartë Thash, jashtë emocionit për i lartë me dhije Allahu është i gjithë dhishëm e dëgjën rastin e ka shkryt rastin Qka tha Allahu u gjelluar? E nëse nuk i sëllin Katër dëshmitar Atëhere Ata te Allahu Ma në me këta Te Allahu janë rrënë tësak E pësa ta te Allahu janë rrënë tësak? Pësë sta edhe te ju dhëtë më kërë rrënë tësak Saad ibn i Ubede Radiallahu al Kër i thapin nga berit Sallallahu aleyhi sallem Kësh pëmë dihman Këndër të i burit Tha Saad ibn i Muadi Unë uh, ja Rasullullah Edhe Usajdim i Hudajri Tha Saad ibn i Obade Ja uh, Allah yeah. Këdëptum Allah Tha kinë rrejt Së është ajë qështë Nuk ajë përli se lulli qështë E qka tha Allah unë al Kur'an Fa fain idhë fain lem jëtu bi shuhedat E nësa ata nuk i silin shuhedat Katër dëshmitat Fa ulaike Indë Allahi homul kadevu a është e jorrën acaka nuk ka kjo hiç nuk i intereson zotit ajt allah orën acak keni bot nëse neve nuk mymy me me, me ubind por dikancë orans a i pason te zoti por gabosën ata të dërua okay, le të, të kan thonë dietar nuk mirët parasysh autoriteti i njerijut në kët botë me manovra dhe me manipulime sepse te allah usran Qava ondri she çka tha Allahu qelol, nëse sivin në çmitar, ata te Allahu janë rrenacak. Ja rrenacak. Emir, a vao pas zgjedhjes e ajetit ibn Seluli rrenacak? Jo. Jo, se mopaskon rrenacak tash u dashkem dal para gjici. Po jam sam krysh gjici? Krysh gjici në ekzekutiv, krysh gjici në prokurorisë, krysh gjici në ligj. Bijet ai rrenacak, ama prat nuk bë rrenacak. Pse? Se nuk u vërtetu këndër ti Ama Allahu tha inda Allah Malaman, kjo është. Nuk është e rassish me të ndërua dhe Ska në Kur'an rassi Ata atëher janë te Allahu rëna cak A janë te ju Kërë nuk lën rëllë Se këtu ka mjetët tjera Ka mekanizme jo sociali Jo shëshërorja jo fisi Jo khazreji jo ausi Kërë regull Ama ta Allahu Ta Allahu inda Allahi Humul këdhibun Ata mbesin ta Allahu Rëna cak Qëka Në mësën kjo ajetë nejëve të ndërrua dhe zërë Mi këpru këtër dëshmitar Pra e lëzua ma jetin Më njërë sa pak të shtrir Po qka pa të të dhe u gjellë Po dhe ka dalë se Në shpifje ka rënd Morali ka rënd Andaj thënë djetarët pas shirkut Të pak kompromist Me zotin dhe njeriun Pas të uhidit Ska ba allo dhe një vit ku që e ma shumë se zinaja Ska Merë cëllin du gjuna, cëllin du gjuna merë Mos shirku, lejoën Kur'an. Dietor kanë polemizuar për djinoja, i cili ja shkon te tret, pas shirku, për dy. Dhe ajo është zjinaja dhe mos respektimi prindëve, i cili është më i madh. Ka polemik te dietarët. Kjo nuk është vendi ku çarohet. Ka polemik te dietarët. Amë plot dietar thonë zjinaja më rëndë. Më rëndë, pse? Se prish familjen. Ës prish Totalë, në monë, së mbetët mos, s'ka kërë gjëmo shije. A në njësësët e kanë pri sistemin e familjes, kanë shqyllolloj virus, i kanë infektu shëqrit, mellojlloj prishet martesës, melloj zhveshë, melloj amoraliteti. A ka të të bërështët? Ka të të shije jetë, a mo? A në ishe vetëvraset për ditë, se, që djetojë, grujëja s'ka kuptim, fëmija s'ka kuptim babas ka kuptem sesa di as baban e vet asan e vet shtopi te plesave tom bush ora me me, me nje se te te se te kujdesen per ta si me qin paralizum kit kjo cka ndodh sepse ka shelvien e kushet e zotit e wallahi ka thon shejkhul isam te imia rahimahullah nuk e shelti kush vjen e kushet allahut xeria tit vet se allah u donon me ligjin e kaderit ksa se ni hik andet allah jelan kuran fa man arada an dhikri fa inna lahu maishatan dhanka O në hëshuru huja u me l'kijamëti Ame Ska dikush që i ashkel vijat Allahut Vijat e ligjit e ti Vese në janë gushtojnë a jetën Janë gushtojnë a jetën at, A kanë mundallë me më këto probleme në dunja Po diskutoni me disa njerës Për probleme dhe luftrat të cilat ndodhin në, në dunja La analistat ndryshet Se si i shofin lidat shkrytme Lufta e dyta botrore, e treta e dyta botrore, para botrore dhe e treta në prag E lufta diplom diplomacike kështu me rad Tha, a mundët këtë kjo më qëtësue? A mundët më qëtësue? Djetarë dhe muslimanëve, pa mëni kjo 7 miljarë njerës e kanë ditë A qëtësot a nuk qëtësot? Shekhu Islamë të imi e ka thonë, nuk qëtësot Ka thonë qyshë nuk qëtësot Ka thonë timi a zonë di kujtë shpijën Me hitë dy veta, tre veta në shpitane Ta kanë zonë shpije Dhe ato nërme zvejt e rohën Një anë i thot, jo, unë e hina i pare Dhe thot, jo, unë e hina i pare E thot, jo, pasaj fillojnë më për lakë Kjo dhome ishte ime a kjo Ti si prinar i shpijes A i lera hatë në një hera ta? Qka ban? E mundë të hitë e tua A më një ditë ki minë zirë për jasht abo? Pse? U shpija e jotja Mira, mundë ndikush në tokë të zotit që këtëto ka jeme, që këtëto përëndori e jeme që të pasështë të jetë janë të mija që të që të që e kshke... a... le Allah u gjellu ala a i pse evonon ti së dush ma shëtërohu ama Allah u gjellu ala ka thënë në Kur'an ha kullu sëgjirin u akëbirin mos të të të të rrë në të gjdo të vogël edhe të madhe qëkërujt me e kena amë mos të gëtëni e të emru Allahi fële të së të gjilu urdi Allah u të A mune dikush në shpit zotit Kjo të tokë e zotit Dhe kujna këtë tokë? Ti mu bo gazdë atina? Ti mu bo gazdë atina? Ja, ja, ja, s'mune shpjë bo gazdë S'mune shpjë bo shefë atina A i cili donë me e gzu të tokën Dutë mjë ubinë zotit tokës E dikush të të po Qetë zotit e tokës janë të ditasht Dikush të tër I akterë rëbela Dhe sët i dalin kërshia Allah E ledhine ju haribu Allah e wa rasule A dhe sët e luft Alo ila ishprovon akasprovuka pru Allahu Firaun getok Nimrut kan don getoka emja para Firaun i she ka don hadehi enhari tajri min tahti kadara be shefnil nil keni ban nilin te ba nderoza spa ku televizion nili glubi ma Firaun i ka don a be shefnil nil a shtjemi subhanallahu kan don dietar ca zbudallu kan kaharus nilis usdaj Allahu ka griu nilin keni ban i sa don a pse ket komuna emja po depo ti te griu komuna na po Apë që në këtë tokat, këtë të mijat janë Këtë të ndera, këtë të mijat janë Hasha vë kella Po njësë nuk e njufin zotin e vetë të barek e vetë të ala Tha këtë janë të mijat, e Allah u që ka tha Ve eha dhe hu Allah Allah u e kapi Osh shumë rëzik me të kapë Allah Që janë këto kapë me të njerëz janë kote e kote Kapë e shlo Kapë e shlo kriminell me kriminell Pastrim, pastrim politikash Allah u ku të kapë e runa, zotë Allah u me në kap me, me Më të në kapëm e rahmetin e tina Andaj që ka tha Allahu gjele gjelelu Ka dalni të shpifjet Ka dalni Fe le u la E pësë shpifin i katër dëshmitar A dhe të ndërrua veze kërë qëkoj e menja Dikani me akuzue Mose ara jetin e zotit Dush me pru dëshmitar Fakte E për ndryshe Dikushtot po hajtë Se sot nuk dze kur kush Por në nuk kena pjatën e qka E kena si kletin A dze di kush A nuk dze di kush Ne e kena raportin ma Këtë se e para se me ba Apo, ku qëkon menja? Në achnu në a'lemu matu vësë, isu bihi e nefëso Në e dina qëka të banë vezvese njerit Që e du shkon menja? Miliona mendime të vinë dita Miliona mendime E dina vëgjeli gjelalu Allahu nuk të merë logari për vezveset Ama kur të nëzjerës në gjuh Qëtë të të shumë të nikëta kur e nëzjerë në gjuh A këtu ka për gjithësi A dhe i të ndërrua lezerë Prej dobivit e se inëzirimi nga kjo ajet është e fjallat Zotit Gjellë Gjellalu Pse nuk i prunë në katër dëshmitar është argument se Shpifja punë e madhe Ka thënë djetarët Allah i ka pru katër dëshmitar Për shfar Për ta randu Për ta Shikolo shiko far kalaje i ka po familjes A da i thënë në ligeratët e kaluara Ska fe Përvesh fej Zotit Që i arru njerit Familjen, grujen, fmijen, nderit Sigur feja islame. Shikoj fal kalaja? I sigurt tie. Sunt prej kurgosh. Diku ish mi skumenia me than. Burria ti grye e kti. Kur'an ka dënim të madh. E sheria ka dënim të madh. Katër dëshmitar. Ku kanë mbledhur katër dëshmitar? Jo katër dëshmitar. Jo katër dëshmitar tezgave. Katër dëshmitar të devotshëm. Se ti kanë frikë Zotit. Kur për ta nuk është dëshmos, sa kanë rrejën e ar. A mundi gjënë të katër? A më në gjenë që të katër? Së në gjenë? A në të ndërua dhe zë fjallë a zëti gjellë gjellë luhu Pse ata nuk i prunën Këtër dëshmitar Ka regullë kër dikush dë, Dënë me e ekzekutue Me, me barë shpife mbitikan A dhe një ditë për ditë Ardhën të Aliu Radiallahu an Tre persona Tu të, të ratë ishën të kvali Dhe Dëshmuan këndër njërijët me zina Tha Fëtubi rabia Sjëllën e të katërtim Fëmës të ta Së kanë mujtë me prutë katërt Ha, që ka i ka bëha liju Ka të nga e që i një burat mirë Ha, që ashtë një jetës e kini pasë E të keqë Jo banëvekje e kini pa Ha, po Ja, ja, ja A kini pa A rreni dhe vëqëmi Nuk rren Katërtim bjerë Se allohë katër i ka lip E nuk mujtën me prutë katërtim A tërë aliju radi Allah Murë vendim me i kam gjikos Për shpifje Ti jepet akuali e kam xhikos për shpifje, po ku e gjit katërt? Sa mendove kët hajgare? Dishka, a di kush e shlon diçka? Ai zdraska për përrheçi apo? Gjull fiol vertikal mesali në gdhëzi, të treçë. Po ky nuk vau hajgare se ndër të njerëz nuk kanë hajgare. C'u nosi ti aprishun e sot ditën apo? E kis nuk shkoj ka. Të treçet e bas. Ja, thallu u jellu ola, ibieni katër të shuitar. E ndryshe, endrişe fa ulai ka indallahi. Hëmul këtë i bunë, atër përndryshë, atër do të jenë qëfarë. Ta Allahu rënacak. E me qenë ta Allahu rënacak, dhirë kë është vendi. Dhirë kër është vendi. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu e pruni regullë. Pasaj tha Allahu Gjellë Gjellalu në ajetin 14, e lezojmë dhe me këta e përfundojna. Tha Allahu Gjellu ala, La fadlullahi aleikum, Wa rahmetuhu fi dunja wal akhira, La messekum fi ma afattum, Fihi adhabun adhimu. Salaw u celvala. Më smëcin begatia e Zotit, begatia Allah dhe rahmeti i ti, Tij. Në duniar për ju dhe në ahiret për juve, atërë, ju, atëra do t'ju kishte kap për atë punën ku u zhytet ju në mendime dhe fjalë azap i madh. Për mos mëcin pengesë rahmeti i Allahut ju mbuzin ikon. Kush e ka mbuzluar? Sahabët. Sahabët sa minkum, minhum pe, ty, pe juve, pe aty një grupës të zëtë hynën dhe u zhitën në, në shpifi andaj të ndërrua lezer nga do të vazhdojnë me këta jetë në ligeratën e ardhme nga e lusmi Allahu në gjillë gjelelu që Allahu të barë kjo vëtala të i ruha në gjuhët tona nga i pasrën zemrat tona Nai ruan familjet tona, ellut mbi Allahun xhele xhelal uc Allahu te bareke we taala, na ndërton me kët Kur'an të madh. Na formon me kët Kur'an ç'i shikohet një formimi të besimtarit të shëndosh. Ellut mbi Allahun xhele xhelal uc Zotiun te bareke we taala, namundson çdo ditë të cilat vijnë te Ramazanit dhe natët e Ramazanit, Allahut na e ruan shëndetin dhe takatin, e ditët të kalua ra, e kaluara Allahut i ban qabull. Ellut mbi Zotin don xhele xhelal uc Zotiun te bareke we taala, tindrejcion mendjet tona me Kur'an, tindrejcion mendjet tona me hadithe pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, namundson me tu kuranin me zbatua ta nejet tona elusmi zotit don xhelavat qe allahut na munson me mri shumë ramazane duke qenë me shëndet dhe me iman aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafururrahim walhamdulillahirabbilalamin